Bai, guraso banandu en elkartea, guk dugu eh krisi momentuan, ba banaketanen momentuan, ematen dugu tresna batzuk e, jendea, pos e, krisi hortatik ateatzeralako. Eh, horretarako dagu, daukagu zerbizio batzuk. Gurentzako garrantzitzen da bitartekaritza, e, mediazioa. gukiten dugu eh elka e, e, abogatu bat eta psikologo bat itzen dugu konenioa. Eta lauen artean konenioa e, e, bideratzen dugu bere bizitza hemendikan aurrera nola izango den. Gero daukagu beste zerbitzio bat, oso garrantzitsua dela guretzako da kooparentalidadea. Da, umeari e, nola izan berdien gauzak, ze, e, ze pautak eman berdien, eta pixka jarrepena zekeienak umeari kabesteko. E, bueno, e, eta gero juridikoak, aurku juridikoak, eta gero baita ere daukagu sozialki jende asko gelditzen da banaketan momentuan bakarrik. Orduan dakagu talde batzuk, eh chikia agurasoak e, e, umeekin mugitzen direla asteburu hori iten dute irterak eta hori beste talde bat e, agur, e, adinako jendea banatzen derakoan eh ume e, alaba heldua e, dia eta orduan bakarrik gelditzen diein eta rei E, ozioko talde bat, e, mo, e, mendiko beste talde bat, eta, bueno, pi, e, pixka kobertura sozial ematen dugu. E, pasaden urtean uste dut ez dakit datu zehatza, baina e, es, ba, hainbat eskontza, hoien erdiak ematen zirela ba, banaketak e, urtean hain zuzen ere, erralitate bat da, berbat asko ez da hitz egiten, baina familia guztietan ezagutzen du bananduren bat, e, guraso bananduren elkartea zarete, baina aurrei begira gehien bat. Bai, hori da, guk pensatzen dugu, guk esaten dugu e, krisis badala, bikoten artean, eta umeak ez dia zartu berkriziz horretan. Azkotan, bueno, guk sentimentoak, momento horretan gaizki daude, eta hor nasketa ondiak egiten dugu. Orduanpizkak esaten dugu, guk horregatik gure lana oso prebenzioko lana da. Esaten dugu, bueno, zuek e, beti izango zate e, gurazoak beti, eta ezin desute hor umeek umeik zartu. Orduanpizkak horregatikaren oso garantzitzua da, servizioa beha mantentzea, eta doaini zen engukiten dugu adibidez, bazkideei eskatzen dugu kota txiki bat eta gero doainik ematen dugu servizioa okay. gaur duan iruditzea egu oso kalantzitzua dala mantentzea. E, aurrak izaten dira biktimak tamalez halako kasuetan e, sufritzen dutenak, dene sufritzen dutenak baina aurrek bereziki nola desategatik doainiek. E, azken bi urte hauetan, e, martxan jarri izan duten ere sinagura bilketa, hain zuzen ere ba, errealitate hori nola daite ditere Dai. Hore hau da, bai, aita, bai, amak eskubiti berberak ukaiteko, bai. e, aurren, e, noazten bai, da, ba... Momento, banaketane momentuan, zaintza partekatua guk eskatzen dugu, da. zeren pentsatzen dugu, banaketane momentuan, umeak ez dia banatu behar, baizik, egon dute, aita eta amekin. Baina ez e, dozein modutan, ez de, askotan esatzen dugu, e, galde, jendea galdetzen digu baina, zer, zaintza partekatua ezan e, berdu, e, berroiet amare ordu, e, oza, o, amabi ordu batekin eta beste amabi ordu bestekin. Mm -hmm es ez. guk esaten dugu sukuenbetesua amoldatu zure erraldidea berdi berria ezu ez zuremeekin baina hori esule nahi aita bihurtzea aita bat bakarrikan asteburuan ikusten du lameak eta baizi jarraitu berdu bere esiketa bere bizitza osoa orduan esaten dugu moldatu berdu hemenikan aurrera no esango den zuen bizitza nola egin dezute orain arte pues igual ni ez dakit e, igual ama esaten adibidez pues igual a, e, buzo, astea ia, betean e, bai aste bat osoa e, lan iten du gabe espues aste hori aitekin egotea eske hori logiko da eta guk e, izaten dugu antolatu zure biziltza hemendikan ah, aurrean nola izan den orain arte eta nola izango den hori da coparentalitatea eta corresponsialidade plan batin berdute guraso bakoitza momentuan banaketaren momentuan Eh, hori da garrantzitsuena. Bai, e, bikote banandu zibilizatuetan, behar da akordio bate egiteke, baina krisia egoera da, hain ere hori ipatu duzun bezala, ez da beti adostasuna eta epaile batek hartu behar du itza. Euneko e, e, larogeita bostean edo, epaileak beti amaren, doamakumearen alde egiten du. Bai, horregatikan guk den dugu, e, batek e, adibidez, e, banaketane momentua, batek eskatzen badu, jazentza partekatua, epailea, zatea, bale, horrein, zergatikanea idazut esantza parte katua, eta guraso bako aita ama eta aita etortzea kooparentalitatea plan batekin ekin, esatea, hemen aurrera nola ingodet, hor da nik esaten ez, dizuna, ez da logiko horiek aita bat, adibidez, eh, kamionari, e, kamionari izan dena eskatzatzen eta parte batekoa, egoten bada eh, amaboz egun eh, alemanian, adibidez, esaten dizut edo ama batek erizaina esan dizu bezala, lana bat egiten bateko a Egun horietan eh, aitona monekin ustea. Logiko di da, da fiska. Uh -huh. Vale, guasen antolatzea. Bueno, aigo, aita horiek igual eguten da 15 egun Alemania mañan. Beste 15 egun hemen egoten da. Pues guasen 15 uh -huh. eh, egun horietan hoe meekin negotea. O sea, azken finea uh -huh. logika eskabetza. No da logika ik, pues corresponsalidad de planback jotea. Epaien aurrean guraso bakoitza esaten dira. Nik hemendikan aurrera ingo det horrela eta nik horrela eta epai esaten, vale. Guraso bak posible dute antolatu bede bizitzan. Eta bat eset, esaten badu ez ez esatenek baia es Bestea demostratzen da ondo egin dezakela, orguan. Okay. Aurrera, zaintza parte latkoa. Ni gurazoe baino hobe ez dakie epaileak aurro horrek edo zer berduen. Eta bakoitzaren bizitza azken finean. Zu nola jakingo duzu nola den zure bizitza epaile batik? Pues zuke esaten diezu beira. Hau da, neren lana ni posible daite egin hemendikan aurrera zaintza parte batean da? Eh? Hau guztia legestatzeko edo legeak aldatzeko alegin eginduzue, eh? bai. zertan da? Bai, momentu honetan parlamentuan, e, Eusko Jaurlaritzan, Parlamenteko Eusko Jaurlaritzan, e, daukagu komisio bat antolatuta eta komisio horretan eh e, dia e, tekniko batzuk erabakiko dutela e, talde bakoitza parlamentero eh ekarriko e, du bere teknikoak esateko pues ze ikusten dute ados ze gauzak ez daudela ados esaintza partekatuekin gero komisioari bukatzerakoan ja parlamentora bozkatuko da e, bai edo ez Zekertatzen da hemen egoera politikoki e, aldaketa handi euki dego asken auteskuden delaetan aldaketa bat gu leno geuneukan ia talde guztiak ados eta ikusten genuen aurrera. Aurden galdaketa honekin gaude pixkat ez dakikola se gertatuko de. Badakego pues partido batzuk ados daudela eta beste batzuk pues, ez dakigu se ze... eh goratoko duten baina seinaura bildu zen dituzten? Bai, bueno, e, gukie dena 84 84.000 seinaduras jartzen ditun. Bai. Eh, agipase elkarteak hemen, eh, ondarribian eh, badu egoitzarik edo zein zerbitzu es, es, eh, eskaintzen es, bitu edo? Eh, no? Ez dakagu egoera, eh, baina bai guk eh, eh, agipase dakagu sedeak donostian, baina eh, jendea, ondarribiko jendea pila, eh, asko dukagu bazkideak, emakumetak mm -hmm. <laughs> gizonak, bazkide pila bat, hori da nahi du gizarte zerbitzua behaltzen dituztela, zuzenean gure zerbitzora. Mm -hmm. eh, baita, eh, guk daukagu beste programa da mm -hmm. Konstruyendo Familian mm -hmm. Igualdad, Eta hori bai egiten dugula hemen, o sea, guk eskintzen dugu txarlak, eskoletan eta pizkarrola horiek txikitatikan, egaladea pues, bueno, e, e, bueno, e, erakusta gure zemean abai. Hor hori bai eskintzen dugu hemen hori bian, txarletan eta eskolak hori da. E, zema bazkide zaretegi, ipuzko amaian? Bueno, bai, bai, bai, zangu izut, e, guk gure bizitzaruzan, ila 2.000, 2000 bazkide eta momentu honetan altan zeireun eta piko. Asko bai. <laughs> normalean e, bikotaren bi izaten izatenderia elkartekide edo bakar bat edo bai. nola nola juntatzen da hori. <laughs> bai, normalean guk eskatzen dugu batek etortzen bada nekoa da. Ez da gure zerbitzuak erabiltzeko batekin e, iten bada bat bazkidea nekoa da. Adibidez, ni bitartekaritza naiz eta azkenean iten batego bitartekaritza bat, batekin eskatzen bada bazkidea nekoa da. Ez dugu eskatzen biek bazkidea eta biliek ordaintzea ziren bakakiguzego eran gaude denak eta momentos hola iten dugu. <laughs> Ba, horregin geratzen gara, mi esker. Bale, mila esker zuet di.